І ми знехотя пішли по кімнатах. А він крикнув ще раз: Одбой! Бстро, бистро! і клацнув два рази рубільником біля дверей, попереджаючи, і темрява на секунду бликнуло по всьому етажу. І хтось верескнув, бо он наткнувся на крови. А він же кричав: П'ять хвилин на вечірній туалет, через п'ять хвилин вирубаю світ до ранку. І таки дотримав свого слова. Я дивилась на свою електроніку. А у мене циферблат з підсвіткою, тож рівно через п'ять минут світло погасло. Тільки на коридорі залишилось дві лампочки, які горіли і трохи ще світили в туалети, тож ми так при них і домивалися. Я виходила звідти последньою, а він сидів посередині коридора на стулі і щось таке чи то витирав, чи то чистив, нахилившись до світла. Але я тоді не звернула уваги, що ж то у нього в руках. А на наступний день була торжественна лінійка. Потім був костер, ну все таке, а вечором – дискотека. Ми всі наплясались по страшній силі, весь наш отряд. І хотіли ще, але він підійшов до пашки діск-жокея, щось таке йому бистро сказав, і той об'явив послідній танець. Пустив депеш моди і став збирати свої бобіни касети. А він зібрав весь отряд перед клубом, построїв парами, і тримав, поки всі не построїлись, хоч ніхто й не хотів строїтися, як будь то ми маленькі діти з младших отрядів. Але він мовча стояв собі збоку, на нас і не дивлячись навіть. І тут, в одне мгновені, всі вдруг разом поняли, що якщо не построїмося, то будемо стояти тут до утра. І так тихо й бистренько розібрались по парам і вже стояли мовчки і дивились на нього. А він, ніби очнувшись, згадав про нас і скомандував. Шагом марш, і ми пішли в корпус, де він знов дав на п'ять хвилин на вечірній туалет, а потім вирубав світло, і ніхто не ходив мазать нікого, хоча вдень і збиралися. Але наступила ніч, і всі лежали тихо, як прибацані. А він знову сидів собі на коридорі, щось чи то притирав, чи то чистив тряпочкою, як нам сказала свідка, не синючка, бо вона виходила з кімнати, бо була в той день дежурна. Але що він там протирав, вона не бачила. Просто так прийшла і сказала, що щось сидить там, ковиряє. А ночу я проснулася, а всі вже спали, і найбільше сопіла несенючка біля вікна. А в мене щось так сильно різало в животі, тож я встала, обдорнула ночнушку і пішла в туалет. А коли вийшла з кінати на коридор, то ті дві лампочки мене засліпили, і я через коридор зразу ступила у двері туалету, що були напротив. Але так якось не оком, а шкірою побачила, чи то почувствувала, що він усе сидить у кінці коридору на стулі, витягнувши ноги й звісивши голову на груди. Чи то спить, чи то прикидається. Але в животі крутило, і то, що він сидить, мені не було уважно. Я зайшла в кабінку, де тускло горіла лампочка, така маленька й слабенька, закрила за собою двері на шпінгалєт, опустила труси і сіла. І білий кафель унітаза без кришки, обпік мені стегна холодним доторком. Але якраз тут я почула кроки на коридорі. Чи то, може, мені причудилось? Дуже-дуже тихі кроки. Сюди, до мене, у туалет. Я витріщила очі у тьмяному світлі лампочки. Але там за дверима, було темно. Це тільки мене звідти було видно, тож я, не встаючи з унітаза, натягла ночнушку до коліни і так сиділа далі, тамуючи дихання. Хоч мені вже зовсім не хотілося, чи то з переляку, чи то ще чого, але тут, у щілинку під шпингалетом, пролізла раптом проволока. Тонкий кусок, загнутий буквою Г. І ця проволока тією своєю загогулькою почала обертатися, намагаючись зсунути шпингалет. Але я його не тільки закрила а й повернула, тож проволока тільки черкала по ньому і йшла на новий виток прямо у мене перед носом. А я сиділа і тупо дивилася. Я не могла ні крикнути, ні зітхнути. І сама не знаю чого. Аж тут раптом далеко на коридорі рипнули ще якісь двері. І дротина тут же зникла. Висковзнула назад у шпару, а сюди до туалету, чогоючи, наближалися чиїсь впевнені сонні кроки. Я встала, Натягнула труси, рвонула шпингалет, відкрила двері, хресь! Притулена до дверей висока залізна вішалка заїхала мені по голові у скроню і, ковзнувши біля вуха, вперлася в плече, а в світлому пройомі дверей стояла ельвірка в тапочках і в халаті.